أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدان لَكُمُ الثَّابِتُ رَحْمَانَ بَيْنَهُمْ تَرَوْنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَرْتَقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا Sīmāhum fī vujuhihim مِنْ athar sūjūd Zālik mathaluhum fī attaurāti wa mathaluhum fī كَزَ ع أَخْرج شَطُءهُ فَآزَرهُم فَتَ لََ فَتَوَ على سُوقه جب الزَّّ عَ يَنغ وَ بِهمُكُفَّ وَعددَ اللهَّ الذيينَ أَمَن Salihati minhum maghfiratan wa ajaran azimah. Sadaqallahul azim. Dalaz ošan nagradi. Hafizu ali -rahman koji nam je još jednom večeraz poručio Kur'an. I ovako nas pripremio za još jedno prelijepo predavanje. Ja rekoh malo prije, lijepo je biti zrničanim. Zbog ovog skupa, zbog svega što smo čuli i što ćemo čuti in šlutala u još jednom predavanju. Ponovit ću, lijepo je biti zrničanim jer imate nekoga koje je sa vama skoro svaki dan a mi to nemamo. Mi dobijemo ovako tek ponekad u drugim gradovima i van naše države neko ko također dugi niz godina je ona svetiljka za kojom trebamo ići, od koje trebamo učiti, tražiti znanje i niče to primijeniti u svom životu. Treba da nam je čast što ćemo večeras slušati predavanje od profesora doktora, koji je sa vama stan u Zenci, a, kažem, opet kod nas dođe ovako nekad kada nađe vremena. Prof. doktor Šefir Kurdić će nam nešto otala govoriti nešto više na sljedeću temu. Poslanih sallalahu alam veselem je uzor da do sudnjeg dana. E, imali ste priliku nekoliko sigurno puta čuti da smo svi mi daje u nekom segmentu. Pa dobro poslušajte i slušajte kao da je svaka riječ upućena vama, to jeste svima nama. Prof. Re, bujro. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ishafil mursaleen seyyidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in rabi shrahli sadrii wa yassirni amri wa hla luqtata min lisani yafqahu qawli sadakallahu lazim draga i posto na brati ucini na sestri u islamu assalamu alaikum ewanakon zahva li allahu jalla i nakon salavata i selama na našega našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, pokušat ćemo u ovi narednih nekoliko desetina, ili de, minuta ili minuta, vidjet koliko će biti, da aktualiziramo ovu temu koja je najavljena. Dakle, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kao daja ili primjer i uzor dajama do sudnjega dana Ono što je za nas bitno jeste ovdje da je naš zadatak na ovome svijetu da vjeru spoznamo i da drugi o njoj upoznamo. Da bi je spoznali, moramo slušati druge da bismo nešto saznali, a kada saznamo, dužni smo prenijeti drugima. I ja mislim ovo stanje koje imamo danas u svijetu, a napose u islamskom svijetu je upravo rezultat onoga što mi nismo ispunili. Što mi nismo ispunili kada smo saznali ono što je lijepo, dobro, plemenito, fino tako, i atraktivno što nismo prenijeli svojim roditeljima, svojoj braći, svojim komšijama, jer je nemoguće da ova ljepota koja izbija iz poslaničkog života, a imali ste prilike ova dva dana, podosta toga čuti odovi naši lijepi daija, E to je stvarno, ukoliko se ne prenese i ne donese, onda ljudi ne znaju za tu ljepotu. Jer Islam danas u svijetu, a već odavno, nekoliko stoljeća je takav, predstavlja se u svom najrugobatnijem smislu i najružnijoj slici. I Islam je predstavljen kao ružna djevojka koja dobro i ne vidi i ne čuje, koja je hroma, koja je malo i sakata i koja nije uopće lijep. I tako se ovidite, predstavlja islam u čitavom svijetu. A vi koji ste prisutni ovdje, naravno koji podosta znate i koji pratite ovdje ovi izlagače već dva dana, vidjeli ste kako osjećate ljepotu u onome što je poslanik Ali Selam radio. Kako osjećate neku posebnu blaženost, kako osjećate neki rahatluk što slušate o takvom čovjeku koji je prodefilirao ovim svijetom i pokazao kako čovjek od krvi i mesa treba da živi i čemu treba da se divi i čovjek koji je čitav život posvetio Allahu Đelešanu, a onda kroz taj svoj rad i angažman doprinio nama da mi i danas vidite u ovom velikom tunelu u kome su svi pogasili svjetla se, snalazimo zato što imamo jedan takav reflektor koji nam obasjava ono do čega mi kao muslimani i želimo do tog krajnje cilja da dođemo. E sada, koliko ljudi ne znaju, koji tu maraju u ovome svijetu, malo prije smo čuli izlaganje u ovim, e, jel tako, kraljevima, predsjednicima ne znaju ljudi. Jer ljudi da znaju, drugačije bi se ponašali. Ibni Abbas, radijallahu tala ta anhuma, je davno izjavio da je najveći uzročni griha neznanje. El džel, neznanje. Stvarno neznanje. Jer ovdje se ne radi o tome da mi imamo diplome. Diplome nisu znanje. Znanje je nešto drugo. Pravo znanje, kao što znate, jeste znanje o Allahu. Zato kada je umro Hadreti Omer, radijallahu ta'ala anhu, onda je jedan od sahaba izjavio, Matea Omer, o matea ma'ahu tisatu ašari ilmin. Umro je Omer i sa njim je umrlo devetdesetina znanja. A onda ovaj kaže, čekaj, čovječe, kako ćeš to kazati, a među nama je još toliki broja shaba. A on njemu kaže, ne mislim na ovo znanje o kojem vi govorite, o informacijama, o poznavanju halala i harama, kod nas to često ide kroz ove naše formalne stvari, nego mislim o njegovom znanju Allahu. Dakle, on koji je znao Allaha, koji je volio Allaha, Ko je znao šta Allah traži od njega i voli, koji Allaha toliko volio da mu je kako Ibni Dževzi spominje, na njegovom licu su bile dvije te kao pertle od cipjela, takvi znakovi najveći koliko je plakao, a u toku dana ti ne bi uopće rekao da je Omer bio pobožan. A ne kao kod nas. Ti malo šta subhan Allah. Subhan Allah. Estağfirullah. Pa dosta mi je toga ljudi više. To govori kad si najveći sam sa svojim gospodarom, njemu se obrata kao zreti omer, vidjeli ste, svi se ga bojali ovamo, nemojte ovamo da mi budemo respekmezimo se pred drugima, a ima lišta na drugom mjestu, znam na jednom mjestu kad su počeli nekakav zikr pa se onaj tresu svi, kažu vidiš ljepote, ja kažem radite li vi to tako svaku noć kod kuće, oni šute, nemojte dolaz na mjesto ovako kao mi da se izlažemo pre svjetljima pa da onda pokazujemo svoji badet. Jer kažu, ashabi su bili takvi koji su bili zahidi na veče, plakali pred Allahom, a u toku danas to bili fursani, to su bili vitezovi, to su bili konjanici, to su bili ratnici, to su bili ljudi koji su radili, do doprinosili da urade nešto dok su živi na ovome svijetu, a ne onda se, jel tako, skrivati. Ovo što mi se skrivamo u našim džamijama i našim tekijama, to treba da bude punjen je naših baterija, jer i auto, vidjeli ste, kad nestane mu goriva, odvedeš ga ili odvučeš ga do prve crpke ili benzinske pumpe, pa ga natočiš, jer on izgubi snagu ako nema dovoljno goriva u sebi. Tako i mi moramo napuniti naše baterije, naši mobitela, kada istekne, jel tako? I zato je Allah dao, vidite, u pet razmjera sabah odma, pa onda na podne, punimo baterije u našim džamijama sa našim imamima i hafizima, I onda idemo, jel tako do sljedećeg vakta, moraju mašine da rade i nek istroše malo baterije, ponovo se vraćaš, tako da uvijek puniš bateriju, zato musliman nikada ne može zglajzati, nikada ne može belaj otići, nikada ne može stradati ukoliko je vezan za džemat, kao što kaže poslanik, kada mora jedan ashab dolazi i kaže, spašavaj Allahov poslaniće, pogriješio, pa opet pogriješio, jesi li klanjao namaz, kaže jesam, e toga se riješio. Sa jer si napunio ponovo baterije, šeitan te prevari zato što baterije oslave i odma imaš slab signal, bolan. slab signal imanski ti je slab, moraš ga pojačati i napuni ga sa džamijom, sa džematom i zato Allah nije odredio vidite, da se klanja samo jedan put. Mogli smo svi pet vakata klanjati sabahile prije nego što odnemo na posao ili prije nego što krenemo na fakultet ili školu. Mogli smo to i uraditi kada se vratimo sa naših poslova, škola i raznih drugih aktivnosti i angažiranosti toku dana. Zašto je Allah to rasporedio? Vidite, ujutru čim se probudiš da ti je na umu punjenje, ti imanski, baterija, a onda čim se malo istroše imaš podne, pa i kindiju, pa akšlampajaciju, a to sve pripreme kao što znate, treninzi da bismo mogli Jel tako, po džennetskim prostranstvima, kako Allah spominje u Kur'anu, poslanika ali selam brojnim predanjima, da je džennet prostran arduha, ardu sema va ti ardu. Džennet je prostran koliko nebesa i zemlja. Ah, kako ćeš se tamo kretati bez forme? Kako ćeš se kretati bez ovi razni priprema, bez treninga? Naši trenizi su naš post, naš hađ naš Saba, naš Podne, naša Ikindija, naš Akšam, naša Jacija, naše Teravije, naši Ikeamo Leil i onda što više treninga imaš, sve si bolji i moćeš da ideš, da trčiš u dženetu tamo do džennetu Firdeusa, do najljepšeg dijela, podkupovnog dijela dženneta gdje je poslanik, ali i selam gdje su ostali poslanici, gdje su Shahidi, gdje su dobri ljudi. I Bog me, ako hoćeš da trčiš do tamo, da imaš snagu, da imaš kondiciš, da možeš izdurati, da možeš i ono sudisko vrijeme prevaliti, a ne odmah u pulu, prvom polovremenu čučnuti, odmah na početku dženneta gdje su oni najobičniji ljudi koji su jedva ušli u džennet. I zato Allah Želešanu od nas traži da prvo pr Šta je ljepota Islama? Nažalost, prvo mi toga nismo svjesni. Jer ukoliko mi znamo šta je ljepota, onda ti uvijek pokazuješ tu ljepotu. Sjećate se onoga momka kad nije bilo saatova, uglavnom vekeri, pa nisi mogao veker na u džepu, nego su nastali ovi satovi, Ali rijetko ko je imao ovaj sat. Pa onaj momak nekomu dao hediju, kupio mu babu ili neko, i on dobio saat i jedini od svih momaka ima saat. I gdje god on dođe među momke i djevojke, onaj prođe samo sekunda ili minuta, kaže, koliko je nosati sati, pa ga trzne. Pa onda opet nakon toga, koliko je ono pa ga trzne da pogleda što on ističe svoj sat. Jer to je za njega nešto lijepo, skupoćeno, drugi to nemaju. I normalno on se malo time hvali ističe. I sada mi kada znamo, pazite dobro, da imamo Allaha, naše gospodara, koji daje sve, koji ljepotu daje, koji pruža. Da imamo poslanika, salallahu, ali i u selenom, kako smo do sada imali prilike čuti, u svim ovim izlaganjima, da je bio primjer, uzor, najljepši primjer. Razumijete, idealan primjer kako treba čovjek od krvi i mesa da radi i gradi, da diše i piše na ovome svijetu. Ako smo to spoznali, zar može iko drugi da nam je li tako, vodi naš život? I zar ima iko drugi koji nas može razočarati na ovome svijetu? izar zar ima ko drugi koji nas može spriječiti da na lahom putu radimo dan i noć i da nikada na neki način ne, sm ne, ne smatramo ni ti mislimo da ćemo biti umorni od toga? Meni nekada kažu kako sad si ovde, sada onde. Pa to je za mene uživanje, ljudi. Pa znate vi kakva je ljepota u kad ti znaš da radiš ono što je hajr na narasturaš drogu, ne praviš nikakve probleme, ne zavadjaš ljude, nego čak radiš na tome da čovjeka privedeš i dovedeš onome čemu ga je vodio i provodio i dovodio naš poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wasallam. I zato kažem, on kao najveći uzor svim ljudima, a posebno dajama, onjemu ćemo večeras pokušati bar nekoliko elemenata, naravno i neke stvari koje vi znate, posjetiti nas, samo da vidimo kako je Allahov poslanik ali i salam shvatio ovu ulogu, daje, jer je to naša osnovna, permanentna uloga. Mi možemo biti doktori, magistri, hafizi, inženjeri, ljekari, presjednici, robovi, zatvorenici, slobodni ljudi, ali svi moraju biti je zapamtite to. Jer ti nisi došao ovdje da budeš. Ovo nije permanentna zadaća da ja predajem na fakultetu ili hafiz da bude imam u toj džami. Naša permanentna zadaća je da Allaha spoznamo i da druge o njemu upoznamo. Zato nas Allah stvorio, da mu budemo robovi. Da smatramo i znamo da smo niko i ništa da Allah sve. E onda si najvratniji. Kad znaš da Allah sve svim vlada, svim raspolaže, sve može, može da stvori, da rastvori, da sve pretvori u prašinu, e onda si ti najslobodniji. Onda znaš da si njegov rob, a on tvoj rab. I e onda si slobodan. Vidite, kako muslimani lijepo dišu kad znaju zašto su. Malo prije, vidite, onaj naš predsjednik Onaj profesor Bušatlić je spomenuo, vidjeli ste, onaj primjer Rebeija koji je došao kod Perzijanaca, pa kada kaže, vidjeli ste, te ljepote, nismo mi došli mola da ratujemo, da se borimo zbog Dunjaluka. Nije nam to cilj uopće. Nije to oni, za svoje interese nacionalne, on se borije tamo negdje, po stranim zemljama i u drugim, na drugim kontinentima. Jog volen. Naš zadatak je da izvedemo ljude iz robovanja, ljudima u robovanje jednog jedinog Allaha Želešanu. To je poslanik, ali i salam radio. I svi poslanici prije njega, pogledajte. Šta su uvijek govorili? Mi vas pozivamo u vjerovanje u Allaha. Jednog jedinog, svi do jedan. I Isa, ali i na koga su najviše ljagu bacili, jel tako? Onaj, pa, drugi poslanici na kraju sa poslanikom Mohamedom, sallallahu alaihi ve sellam, koji kaže, kada mu Allah naređuje, pazite, kul hazihi se bili edu ilallahi ala besiretin, En evo meni vidite, reci, ovo je moj put, če jedini put na koji Allah nije ljut, jedini put za koji bi švabe trebali kazati da je gut, e to je taj put, šerijat, islam, Allahova vjera, kul se bili, reci, reci, ovo je moj put, ed o oh, Allah. Ja pozivam Allahu. Što bih rekao še i gazali, nahnu do at. Ne snad bih Mi smo daje, evo, poleto a, eto. Pozivamo. Ne kažemo, mi smo kadije. Budite kadije koji presuđujete. I u nas je najviše ti kadija. Samo presuđuju, odoše, svi u džahennem, sve guruše tamo. padaj, zaustavljajte ljudi, ljude od džahennema, nemojte ih tamo. Razumijete? Ed u ilallahi, ala besiretin, sa besiretom, koja li je besireta sad u pitanju? Šta je besiret? Argument, sa argumentima. Nema kod nas kako ko hoće. Neko nosi kako hoće čalmu i nazivo se kakvim god hoće nekim tamo, jel tako epitetima on mora prije svega da poziva u Allahovu vjeru i to sa besiretom. Znači argumentima, zato Allah kaže kul hatu burhanekum, in kuntum sadiqin. Dajte dokaz. Ako kažete da istinu govorite, dajte, dajte. Židovi kažu dajte dokaz. Sionisti kažu dajte dokaz. Komunisti kažu dajte dokaz. Taoisti kažu dajte dokaz. Brahmanisti kažu dajte dokaz. Nema problema. Naši političari kažu dajte dokaz. Dajte dokaz da za vas toji Allah da vi govorite onako kako Allah traži i voli i da imate potvrdu, ne potvrdu od nas ljudi, nego potvrdu od Allaha koji jedini daje potvrde na ovome svijetu koji na ispravno putu. Ne ti i ja koji zamišljamo da smo na ispravnom putu. Vidite se na sudnjem danu da smo mi mnogi bili u zabludi koji smo čak govorili u islamu zato smo ga pogrošno razumjeli ili bez ovih argumenata u kojima se ovdje vidite čitava tema razbila ova dva dana da poslanika, ali i selam, osvijetlimo onako kako jeste, a ne kako se nama pričinjava. Pa vidite ljudi koji govore o sunnetu, a oni u stvari rade protiv sunneta, zato što to nije u sunnetu poslanika, ali i selam. Imali smo ovde divni primjera koji su ovi prethodni izlagači kazali, upravo zbog toga što je poslanik, sallallahu alaihi vesellam, došao sa jednim zadatkom da ljudima prikući istinu, da je servira, da je ponudi, da je približi, da je učini lijepom Kod nas to nije tako, jer u nas mora čovjek koji ima oči i pamet, kada mu govoriš o ovim stvarima, on mora odmah da to osjeti, da očuti u svome srcu kao što vi to osjećate evo, danas ili, ili juče kroz predavanje ova izlaganja koje smo ovdje imali. Zato što su duše pripremljene za to i zato što se mora, tako je radio poslanik sallallahu alaihi sallam, prvo da očisti. Kako god je očistio kjabu od kipova, i vidjeli smo malo prije, nije odmah lupao u kipove nego čekao priliku, priliku čekao, kao onaj moalim koji uči učio djecu, pa onaj mali kaže, njemu kaže ovaj moalim u, u mektebu, kaže, djeco moja draga, treba iskoristiti priliku vrijeme kada je najpogodnije. Ako prije nešto uradiš, može ti izmaći. Ako poslije, zakasnio se. A onda jedan se mali javi, kaže, Fendija, mogu li ja nešto reći? Kaže, bujrum, sinko. Kaže, ja sam tako ufatio zeca. Kaže kako se ga ufatio pita ova efendija. Kaže zejs naišao i on je između moji nogu onde se igra i stao i kad je on stao između moji nogu ja sam pritisnu noge i uhvatio ga za uši. I tako sam zejca uhvatio. E kaže molim ovoj djeci vidite, ovaj momak je iskoristio pravu priliku. Da je ranije skupio noge zejs <laughs> bi pobjegao desno ili lijevo. Da je kasnije kad je zejac otišao ne bi ga uhvatio, nego baš kad je vakat. E o tome želim da kažem nekoliko riječi večeras. Naš poslanik je poslan ljudima da im objašnjava vjeru 23 godine. Ne 23 minute, ne 23 dana, ne 23 mjeseca, 23 godine. I to je ono sa svim normalno vrijeme kada se može da oblikuje jedna ličnost i jedan narod. Prije toga nema prilike za to. I za toga ako manje upotrebimo Nismo odradili posao kako treba. I zato ako čitamo siru, čitamo hadijska dijela, riječi koje poslanika li se nam da je posebno vodio računa o tom suksesivnom putu što bi rekla Hadreti Aisha radijalullahu ta'ala anha, kada je rekla za alkohol, kada je posljednja zabrana došla alkohola, to tj. konašna zabrana, Neki kažu tri faze, neki čak kažu četiri faze, kako je spomenuto, jel tako, u Kurani Kerimu, da je onda Allah konačno zabranio alkoholi, svaku kap, alkohola, ubrajuo haram koji čovjek ne smije da koristi, a prije toga je bilo da moraš malo i piti, samo nemoj previše pijan biti, pa nemoj takav ući u džamiju, pa onda izgovarati ono što i ne razumiješ šta govoriš. Razumijete? Pa je Azretija Iša rekla, kaže, da nije tako Allah postavio stvari, pola ljudi ne bi u Islam ušlo. Nego bi rekli, ja to ne mogu i odmah bi ostavili. Nego, šta je poslanik Ali Isalam radio, braćo moja draga? 13 godina u Meki samo je pozivao, pozivao, pozivao, pozivao u vjeru Allaha i ostavljanje kipova. Ništa drugo, ništa drugo. Razumijete? I onda kada ti pozoveš momka i kažeš mu, ima jedna djevojka, aman, takva i takva, neće on dok ti ne nahvališ kako treba i nahvališ dobro. Neće. A kada on osjeti da ona stvarno takva poštena, karakterna, iz dobre porodce, po mogućnosti bogata, pa onda sve ima te elemente, a onda da ne govorim vjeru kako ima, onda se on zalijepi. Nema više, ne meneš god lijepi nikako. Zimiješ, odmah on traži svjedoke i daj, vjenčaji ga. Međutim, kada mu govoriš o toj djevojci koja je isto lijepa, Nekdo ju trojica njegovi prijatelje kažu, znaš kakva je ružna, da jedno oko gleda u pogaču, drugo usir, da vidiš uho oklempila, a nema od nje ništa ovamo, onaj nos neki zavrnula, tebi se zavrne odma u stomaku i ti i ne misliš da odješ ikada. E tako je nama predstavljen islam danas u svijetu, i Amerikancima, i Britancima, i Bosancima, i Albancima, svima je islam tako predstavljen, braćo moja draga. Ovo je zulum koji se čini u svijetu. I zato mi moramo ispravljati zulom. Mi moramo naći načina da svako svojim ponašanjem, radom, djelovanjem, osmihom, primjerom, da uradi nešto da popravi tu sliku koja je okrnjena. Tu djevojku, predstavimo njenom najljepšem obliku da taj momak se zaljubi u nju. Jer nema bolje djevojke od nje. Nema bolje ideje od Allahove ideje koje je poslao preko Islama i Muhammeda sallallahu alaihi ve sellam. I mi tu ko biva znamo Ali pa jesmo mi tu. Kako možeš čovjeka gledati onda mrko ako ti nosiš tu ideju u sebi? Jer gledajte dobro, ja znam i na studentima svojim osjetim ko je zaljubljen. Ja kad govorim tužne stvari, oni uvijek raspekmezili se od uha do uha su usne. A ja tužne stvari govorim, ja vidim, reko mamak, je ti zaljubljen, kaže profesore, ja sam pa vidim Jer on uopšte ne misli na to o čemu ti govori, samo na nju misli, na Hanku, na Malku, na Fatimu, na Rahimu. Ona se njemu dopada i on je uvijek osmijenut, razumijete? Džaba ti govori fine stvari, on je osmijenut. I ako on tam, on se smije meni zato što nešto onaj, smiješno kaže. A jok, ja počnem tužno, on opet se smije. Vidiš ti da on samo misli na nju. I sad gledajte. A u nas kažu, mi volimo Allaha, mi volimo našeg Rasulullah, pa gdje da uvijek taj osmije? Zar može neki, neki drugi lik da dođe kod tebe? Zar može nešto drugo nastupiti ako ti voliš svog gospodara, ako znaš da će on sve uprostiti, ako znaš da ti je sve dao što znamo i ne znamo i što osjećamo i ne osjećamo. Ako znamo da je poslanik, ali i nama bio preći, nego naši roditelji i on sve nama ostavio, pa kako nećeš čim ga se sjetiš, im se spomene njegovo ime, čim salava doneseš na njega, da osjetiš tu neku poslunu ljepotu koja se mora automatski pokazati i manifestirati na našem licu, ljudi moji. Zato ja kažem, što će kršćan ili drugi da prelaze na islama, ako smo mi smrknuti, koji oni drugi? Ako mi krademo, koji drugi? Ako mi lažemo, Što će da priletiti na islam, je tako? Jer onda on ne vide nešto posebno, nego oni moraju da osjeti da dožive, da vide, da očute u nama tu ljepotu kao što su vidjeli ste u Indoneziji. Najmnogoljudnija današnja muslimanska zemlja koja ima preko 200 miliona muslimana je Indonezija. Tamo nikada vojnička čizma, niti puška, niti strijela, niti sablja nije stigla, a toliki ljudi su ušli u islam, zahvaljujući samo trgovcima koji su bili vjernici i koji su svoju vjeru praktično pokazali. Ne teoretski. Ko što imamo ovi naše sektašije, pa pišu, pa imate one filozofe koji se zamuljavaju tamo u balone i vidite čovjekom govori 20 minuta, sam jednog doktora nekog slušao naše izpoznatog, 20 minuta ima intervju na sarajevsku televiziji i nakon 20 minuta je nekog on tam i gleda vela, havle, vela, kuvete, illa, bila, čovjek ništa nije rekao, Allah mi ništa. Uno sve možeš u jednu rečenicu svesti, u jednu rečenicu i to ni ona nije suvisla rečenica. A toliko balona tako on se lijepo izražavao. Ti kad ga slušaš, ti se to piše, balona. A vidite kako Kur'an govori, bla. Svaka riječ ima svoje značenje, ima svoju poruku. Polet je poslanik alejsalam u malim riječima al Džamil kelime al tako, je rečeno puna toga, balona, jedna riječ zna se Ili što bi rekao, imam gazali, kaže, nemojte, kad su ljudi u grijesima, onda ti njemu počne tamo filozofirati, nego ljudi stradaju odmah, viči, galami, U Upomoć straži, kaže, kad je nekom se zapali kuća, hoće neko od vas govoriti ljudi, moj mali nešto mu u glavi fali, kupio šibicu, pa bio u prodavnici, pa se vratio, pa onda zapalio sijeno islamu komši, i jednom mu sad kuća gore, do ti kaže, izgora svebolan. kažimo ima ga, gazali, čim vidiš da, su, da, da je nešto gori, odmah fataj kant u vodi i viči, komši je upomoć, požar. Samo vikneš požar, svi hvataju kante i idu, malo ne trebaš ti sa njim objašnjavati. Tako u nas, pogledaj, ljudi u Grijesmu, u miru u nas filozofiraju. Teolozi, pa to su više tehnolozi nego teolozi, oni filozofiraju, oni pišu knjige koje ne čita niko ili pišu ono što će počitati 20 ljudi u Bosni. Pa nije Islam došao za 20 ljudi. Islam je došao svim ljudima, svim kategorijama, svim strukturama i ljudima, i ženama, i crncima, i bjelcima, i debelim, i mršavim, i visokim, i niskim, svima je došao islam, volan. To ja ga predstavim onako kakav on jeste i svakom je on, treba da bude dostupan, isto hrana, pa on je naša hrana, braćo moja draga. Bez islama nema hrane, evo vidite, evo se ovaj svijet tuše, evo i u recesi, nema, je sve odšlo u, u ludilo, jer neće se moći niko spasiti dok se ne vrati navigaciji koje Allah spustio s neba. I ona nama svima treba, i amerikancima, i britanci vidit ćete, uskoro to ćete pokazati. Poslanik, ali i se nam najavi o svojim brojnim hadisma koji onaj slovek kao brojni predvnaci smaka svijete i simptomi onoga što će vrlo brzo doći, vidit da će ljudi tražiti i neće moći naći rešenje, ni Amerika, ni Britanija, ni Bosna, ni naša politika, niko dok se ne vratimo Allahu, kako kaže poslanik, sallallahu, ali i veselemu hadisu koga bilježi, imam tirmizi u svome sunenu, ona je jel tako da je Allahova knjiga Kitabullah i huwa hablullah Allahova knjiga tu je Allahovo uže ah babu i druže Allahovo uže al mabdudu min as-samai ila je Allah spustio s neba na zemlju spustio uže I vidite ovih sad recesija problema vidite sad sa Amerike idu polako prema Kini Indiji i to će jednog dana sve spasti, sve to otići, i ocionisti, svi ostali. I onda, ko se može hvatati za uže, samo onaj koji ga je prihvatio. <laughs> Oni misle, da se može spasti, pa hvi se spasti, ah babu, kad su bile ove poplave, neki ti znaš plivati. Vidio se kad naiđe ona bujica, odnese i ono koji zna da pliva i koji ne zna da pliva, i kuću koja je uložena u nju, i čelika, i betona, i <laughs> ono nju nosi, blan. nema. A ovdje ti kad se uzmiješ za laho uže, he. <laughs> Ona može tebe da te bacat desno, lijevo, dole, gore, ali ti se držiš za uže i ti si opet se spasio. Jer ovaj svijet je živo blato Tako ga Allah postavio, vidite. On ga je postavio kao živo oblato živi pjesak. Vrtiš se ti sam ako hoćeš, kočopiriš se pa skačeš. Što više se vrtiš, sve što propadaš. E tek možeš da se spasiš kad uzmeš tu to Allahovo uže. Kur'an i sunet. I se ovo je stvarno ne samo za Ajret, ovo je i za Dunjalog. I vidite da su muslimani pokazali u svojoj prošlosti kako je poslanik ali se pojašnjavao ove stvari, da je pokazao kako treba čovjek kao daja da nastupa, a dava ili onaj neka vrsta našeg misionarstva, neka vrsta našeg prenošenja, drugima je obaveza svakoga čovjeka. I zato ovde vidite se kaže... Allah Besiretin, u ovome ajetu suri Jusuf kaže Allah Želešanu, Allah Besiretin, argumentirano, ne može nako iz HV, ne može završiti dva razlita škole pa odma sve mes ele znatu Islam. To treba biti opreznan, braću moja draga. To ne znači kad kademo treba davu sprovoditi da svi davimo. Ima neki davu sprovode, neki dave Bogme. I vo računa. I mi ćemo odgovarati za one ljude koji smo udavili, svakog smo udajljili od Allahove vjere, koja je ljepota i dobrota i ovog i onog svijeta, koga gdje kog smo udajljili, držite se dobro, braće moja draga. I vodite računa o tame. Pogledajte poslanika, sallallahu alaihi Ona je došla da mokri u džami Beduin, koji nije naučio, on je samo primio islam, čuva ovce, koze i on zna gdje goza ovcama, kozama ide, devama, skrene malo, kovi naši vozači što idu, i, on sa ceste aj bezobraza i olpaza videli ste sa ceste je ne neskrene i on odma tamo samo se okrene prema onaj ogradi neko i on onaj je tako zaljeva ogradu e tako ima beduina i među nama i da vidite vi onu ljudi pismeni i fino on pored puta fino stane je on ne može da bar se skloni negde pa da se onaj malo skloni kao vjernik jelde je i da se onaj kao čovjek jer jer to nije lijepa osobina takve beduinea imamo i danas, ali bilo je i u prošlosti, dakle on tek prihvatio islam i on ne zna pravila ponašanja, ne zna islamski bonton. Šta radi? Njemu je bila nužda i on je skrenuo odma u ćošak jedan džamije i počeo da da uprostite da mokri. ashabi svi su skočili na njega. Ko dževa poto rak i oni skočili odma da onaj boksuje tog onaj ashaba koji nije znao pravila ta, a vidite i, a on je počeo već da mokri. Do duše tada nije bilo tepijako kod nas, nego je to bilo obična zemlja ili trava na koju su klanjali ashabi, poslanikala i selam, i onda je poslanikala i selam rekao, ne, ne dirajte ga, ne prekidajte ga. Vidiš ovo sad. Ovi ga tjeli nokautirat, imi bi sigurno, hajde, kod, kod nas počne u džami pa švid, kad mu te velija uzme onu pa za njim, razumijete, neko drugi, šta bi se svi desilo našim džamijama, jel tako ono, realno. Poslanik, ali se vam kaže, ne prekidajte ga, nego donesete vode, kad završi, polijte po mjestu gdje je on mokrio, da voda nadvlada ili predvlada mokraću i onda pozovite ga meni. Vidite? Nauka je danas ostanovila da je vrlo opasno po ljudsko zdravlje prekidati fiziološku potrebu, bilo veliku ili malu, ukoliko je počnemo vršiti. Vrlo, vrlo opasno po zdravlju. Vidite? Dakle, Poslanik salam, je to znao. Imao je znanje koje mu Allah podario, što nije podario drugim ljudima. Jedna stvar. Druga stvar, pogledajte metod. I gledajte, ovaj ashab dolazi. Njemu poslanik i salam, kaže, slušaj, brate, ova džamija nije pravljena ni građena da se u obavlja fiziološka potreba. Ova džamija je građena da se u uči Kur'an, zikr Allaha čini i da se u njoj klanja. Ali ga poslanik salam, tako savjetuje, Kao da je on donio tepsiju baklava s habima, a ne počeo da oprosti da mokri u džami. Dakle, sa takvim lijepim tonom, sa takvim lijepim, dakle, metodom, sa onaj stavljanje ruke na njegovo rano i slično tone. I onda on vidi koliko njega voli Allahu Allahov poslanika, a ovi htjeli su da ga nukautiraju i onda normalno, šta on, šta on kaže? On kaže Allahov poslaniće, neka se Allah smiluje tebi i meni. Znači, oni ne potrkaju. Razumijete, to je u prijevodu, jel' tako? Njima nek se Allah ne smiluje, jer oni ga htjeli nukautirati. A onda poslanik, ali selam salam, vidite, ne kaže kako te nije stid, pa ti radiš ono što nije nijedan od njih radio. Pa oni su, onaj, jel' tako, te stvari saznali davno prije i oni vode računa o tom ponašanju. Ti nam od donosiš, jel' tako, onaj neku vrstu nečistoće nego poslanik, ali i salam, vidite, samo šta kaže. Neka se Allah smiluje i tebi, i meni, i njima i tebi, i meni, i njima. Jel sve obuhvaćeno? jest. Jer ovaj shvatio da nikad više ne treba mogući jeste. Bez pominjanja bidata, bez pominjanja harama, razumijete, nema, vana, pustite harame. Razumijete? To ide ovako samo. I onda, ili onaj mladić koji dolazi ali i se lami i kaže daje meni ekskluzivno pravo da ja mogu prići, Že nam, imam ja potenciju veliku da uprosti naše sestra i tako dalje i kaže Dopusti meni ja da ja mogu prići. Videli kako poslanik, ali i salam, upotrebljava nekad sentimentalni taj metod, nekad ne, neki drugi poređenje, komparacije, a ovdje je bio taj čisto racionalni. Šta mu kaže? Kaže, približi se ovamo malo. I kaže mu, imaš li ti majku, imaš li tetku, imaš li sestru? Šta bi bilo kad bi neko s tvojom sestrom, majkom, tetkom imao taj vambrašni, odnosno, odnosno blud? A ovo ovaj je onda tek svati šta bi uradio, kaže ne Neuzubila. Allahov poslaniče. Ne do Allah, Allahov poslaniče. To pronosi Imam Ahmed, hadije se ocijeni kao virdostojan. I onda poslanik, alaih sallam, kaže njemu, on je tu blizu njega, ali poslanik, vidite, njega, sallallahu alaih sallam, ne galami, ne ruži, niti traži da ga da, da neku sankciju, nego dovodi ga i čak kako on pred njim, on kaže još se približi malo. I onda stavi svoju ruku na njegovo čelo. A to kad staviš znači da, da ti je toliko blizak. To sadljeno je nama roditelji, neko ko je blizak. Nećete do sad neki komšija pa te stalno milovat po glavi, nego obično to bude onaj ko je najbliži. E tako je poslanik, ali i salam, dakle, stavio njemu ruku na čelo i onda mu pručio onu dovu poznatu koji bileži ima Mahmed i brojni drugi muhadis u svojim vredostojnim zbirkama hadisa, kaže Allahuma tahir kalbe, odnosno Allahuma agfir zembe, Allahum moj, oprostim ovaj grih koji bi on tio da učini. O tahir kalbe i očisti njegovo srce. Dakle, takvi strasti, pohota, želja i tako dalje. I onda kaže ovo Hassin Ferdje i sačuvaj njegovo stidno mjesto da to ne učini. I ovaj ravija koji prenosi hadis kaže nikada taj mladić više nije ni pomislio na blud. Jel ovdje ali se vam spomenuo haram, jel džehennem, jel bida? Mišta ljudi moji. Ja sam bio imam, ne može niko kaza da nisam bio. Imam i uveo sam desetine i stotine sunneta u svoj džemat. I svi su mi u džematu, niko nije klanjao te i etulmešti, svi su klanjali. Nikad nisam rekao to ne što ne radite. Prvo sam ja radio i onda dođe na džematu i jefendija, što ti no boga ti radiš uvijek ono, prije za ana na, na džume? svi dođu, sjede, je li na polju, ali u džami, pričaju, ali nema, niko ne klanja. Pa rekao, ono, ja klanjam dva rekateta i hetul mešida. To je poslanik, ale i salam, klanjao. Nije izostavljao. Svi su ashabi klanjali. preko rekao, da malo liči imija na ale i salama i ove ashave, volio bi tako. Kaže, mogu li ja bogati? preko što ne može. Klanja i ti čim dođeš, fino, prije namaza. I on klanjao. je drugi jedan dođe džematlije poslije, odmah sledići džumijen. Kaže, Boga mi vas dvojica efendi, ti onaj džematlije uvijek klanjate. Mogu li ja? Hajde, ja Ja nisam ni otišao 19 meseca i bio u tom džemat priodlaska na pozitiv punzi ni jednog jedinog džematlije nije bilo da nije klanjao te jetu mešćinu. Nisam spomenuo ni haram, nisam spomenuo ni bida. Znači, nije problem u riječima, braćo moja draga, zapamtite. Problem je u nama. U nama je problem. I zato je poslanik Alislava imao uspja Zato što nije pokazivao, kad ti kažeš čovjeku koji 50 godina dolazi u džamiju, bida ili haram, ti njega samo izazivaš, samo u njemu onaj mržni protvar, to ti isto kad čuje kad dođeš finom, on gleda u teba, ti ga šamorom zveknješ, a njemu sve jedice goru i kareš onaj halali arane, ili onaj dobro si prošao, čuj, molim te. E, ljudi moji, razumijete, tako i ovo, ti kareš haram, džemnem, pa če, guraš ga tamo, a on ne voli, niko to ne voli, ljudi moji. I vidjet da je poslanik, ali islam, kad citate siru, Pratite dobro, pa čitajte pa ćete vidjeti da nikada nije nastupao na ovaj način na koji mi vrlo često nastupamo danas u ovim našim prilikama koje imamo. I ne zaboravite, sutra će svi komšije koji nisu prihvatili Islam zbog nas, onaj nama se prilijepiti i zavratiti. Znate dobro, i mi ćemo visti nama, i, naša, i našim profesorima, i našim uderisima, i našim mamima. Ne zaboravite, svaki komšija pored koga smo prolazili, a nismo ponašali se kako treba i on nije prihvatio vjeru samo zbog toga, ne zbog toga što nije znao, nego zbog nas, zbog našeg aljkovog ponašanja, našeg grubog odnosa, našeg sirovog odnosa. Vidite kako će drugačije biti. Jedne prilike za vrijeme rata, dok je onaj put bio zatvoren gore i išlo se preko Igmana za Sarajevo, sa jednim našim dajom sam bio u džipu koji on vozio. I mi idemo iz Sarajeva, vraćamo se i... Dole, ono selo ili lokve, kako se zove, ono hafize, dole. I ona je sva munara, izrašetana, bila i džamija. Prolazimo tuda, kad jedna žena prolazi, nosi neku kantu. Ona je obučena, ono, lijepo u dimijama, gore je široka bluza. Stvarno sve je onako fino, kao obučena, kao u snimanke. Jedino je gor frizura, ona hollywoodska, nema marame na glavi. Jeste? I sad mi prolazimo pored nje i ovaj otvara penđer onoga džipa i ja sad mislim, on će reći njoj, one, selam aleikum, sestro, kako se zove ovo mjesto ili nešto drugo da kaže. On otvori fino ono i kaže njoj, kako te nije stid? Vidiš kakva si, ko Marija, pogledaj kakva hodaš, gologlava si. I sad ona žena se prepade, prvo što smo imali tad brade, one od pola metra, znaš, ono velike... I sad ona misli u Četnici, čim je nas vidjela, ono, brade veli odlog događaju i sišli sad u selo. Dok mi napadamo nju, ona odmah misli čim ti napadaš, protivnik si, ti si neprijatelj, dušmanin. I žena se trznu, Boga mi ono, vidim, prepada se žena skroz. Kada onda skonta, znaš smo mi, muslimani, vidi, i onda se ona okrenu samo nama i kaže, marš. I ode ona, ode ona svojim putem. Jer ne bi znaš da su Četnici, ne bi rekla marš, nama smjela jel onaj, samo reči marš i ona prodruži dalje. A ovaj ti, naš kolega fino, onaj taj bajni daja, zatvori onaj penđer i kaže jes vidio? Istinu treba kazat. I ja njemu kažem, e, beli si i kazio. Ne bi tako kazio ni ka para jazu. Ha. Ja kažem, šta misliš sad drugu, drugu scenu i drugi slučaj? Da si sad fino otvorio vrate i kaže, e, salamu aleikum, sestro. Ona bi ti rekla, alaikum, selam brate. Jer smatraš i sestrom, razumijete? Vrlo opasno kad smo mi u džennetu, a svi drugi u džennemu. Vrlo opasno kad smo mi gore, a oni dole. Zato u nas u islamu nema gospodine i nema onaj tamo neki visosti. i Razumije, nema to Islam. U nas ide brate, sestro, vidjeli ste, stariji čovjek, dedo, Nema stari. od mamo raspoloženje kvari. Razumijete? Nemojte to upotrbljavati. Nego dedo. Razumijete? Kažeš mu nešto što, što, što mu je lijepo i što ga privlači. I da si ti rekao sad, sestro, selam alaikum. Vidiš kako četnici gađaju čak i munare, ne pošteđuju niti naše džamije, niti čas naših muslimanki. Allah je dao da je vaše mjesto očuvano. Iako je blizu četnički, vidite, postrojbi, još ste vi slobodni, fala Bogu. A to je zato što ste vi muslimani što vas Allah čuva, što Allah štiti muslimane. Pa Allah dao da ti imaš dimije te, pa imaš bluzu finu, pa nije ništa zapeto, nije istaknuto. Jedino još malo frizuru, kad bi tu pokrila maramom, Allah to voli. Možda bi Allah dao da bi, da bi mi onda progrunuli tamo skupaj do Srbije, bolan. to je samo malo da, da mi sebe popravimo, pa će to Allah dati. Da se tako stavio, vjerujem bi, ona bi trekla falati na savjetu i krenula bi kući. Ona bi dokuće već razmišljala da li će se stvarno pokreti ili ne. A ovako ona, ona neće više sad izinata. Pošto bi bio, kaže muslimo, ni pošto izinata džaba. Eto, ona će izinata, će ono onda tek onaj zatvoriti nama vrata. I zbog toga pogledajte kod poslanika, ali i Ako čitate siru čitate njegova, onaj njegove riječi koje on je tako ostavi za sebe i ponašanje vidite da uvijek to bilo na umu da nikada nikome grubo nije nastupio pa čak prema onom dječaku koji je vidjeli ste onu pticu kako je stisko onaj pticu je usmrtio i sad zar je treba dopust da da pticu usmrti i da mu kaže što to je dobro djelo je tako sve bi mi naružili svoje dijete rekao šta sto radio kak te nije stid uništi jedan mahlukat uništi onaj jedan život To je bio polubrat našega Enesa ibn Malika, radijalallahu talanu, Ebu Meir, i on mu kaže kako je vidio da je Ebu Meir on je nehotično stiskao pticu i ugušio je. I sad njemu žao, a boji se reagiranja sad od poslanika, ali i selam je i on je nju stisnuo i on ne zna šta će i sad vidi, ali i selama, i on je sa samo čeka napad, razumijete? I sad možete misliti kad ti očekuješ napad, a dobiješ jedan tako Olahšavajući, relaksirajući jedan odnos koji poslanik Alislam pokaže. On mu kaže ja eba Umair, ma fa'lanu ghair. Ebu Meire, šta uradi ptica? <laughs> šta uradi, ptice? Ne, šta si ti ptici uradio? Nego šta ptica uradi? Vidite, odnosa. I možete misliti kako je olakšanje Ebu Meiru, kako ta Ebu Meir Već Alislama gleda sa sa lijepim očima, kako želi da ga uvijek sretne. Razumijete? Jer tako je poslanik, ali selam, kad bi naišao pored djece, iako mlađi naziva selam starijem, on je njima nazivao selam, kako prunese ne sibni mali, pa kaže, i on nazivao, a onda, je tako, ona El Bunani, koji je prenosio od, od Enes Ibni Malika, kaže i ja sam nazivao Selam, jer sam vidio od Enesa, on je vidio od poslanika, sallam, da je nazivao djeci Selam i oni trebaju nama nazivate ne mi njima, ali se to naziva da ga malo privučeš, da ono osjeti da njega voliš, da sti njemu, jel tako onaj, kako bi rekao, u srcu, odnosno on tebi, postaje u srcu, vidjeli ste, samo dijete kad nađe lijepo mu kaže, lijepo riješ visi drugi put, odmah te dočekuje na jedan lijep način. I onda jednom dočekaš, drugi put dočekaš i eto ti, Odma on prihvata jer zna da si ti od onih koji nose, pronose dobro, hajr i onu pozitivnu energiju. Ja sam bi svojim studentima govorio samo jedan od načina naše Dave jeste ovaj naš govor vaz. I ovo naše umiljavanje fini, tonovi lijepo, razumijete, onaj isticanje i tako dalje. To je samo jedan dio Dave. Najveći dio Dave jeste upravo ono što je rekao naš poznati šehid koga su partizani ubili 45. godine u Sarajevu i dan-danas mu se za kabor ne zna rahmetli Mustafa Busulađić. On je rekao u jednom tekstu koji je napisao o harmoniji skladoj između riječi i dijela poslanika, ali i selam negdje 43. 44. vrijeme rata objavio u El Hidaj i taj mi je tekst ostao kao učenik medrese, sam ga ostavio, zapamtio i on mi se uklesao kao najdublji kamen. On kaže ovako, da poslanik sallallahu alihi sellem. Nije imao sretnu sintezu između riječi i djela, teorije i praksi, između onog što je govorio i onog što je radio, ono što je radio i onog što je govorio. Njegova misija ne bi se zadržala ni 14 godina, a ona se već 14 stoljeća zadržala. Zavaljujući tom odnosu, dakle, toj praksi, a ne teoriji. Jer gledajte, ja kažem studentima na nekim predavanjima ranije, evo sad ti kreneš kući, Tamam ti krenuo kući fino i studiraš ti ovdje kod nas i imamo predmet davu koji je to onaj s Allahovom pomoći ja predajem. I sad, ja govorim njima, i sad ti nađeš čovjek sijeno kupi, ima malu dječicu, oni žena, nema nikog a ono se na naoblašilo, samo kiša što nije udarila. A ti nađeš, selam aleikum, brate, šta ima, kako si... On uzuri da pokupi, a ti njega još zadržavaš. Pa onda dješi šta ima, jez bio danas u džami, pa jesi lono, pa jesi lklanjo, čovjek ima oni vilama, grabnjama da te klepi, njemu oće bolam da pokisne sjena, ti njemu sad vas drži Nego šta je tvoj onaj zadatak? Čim na samo selam, selam aleikum, brate. Šta sebe vindjaku basi, junačku, na zemlju, ostavi one knjige, ne, ne, nemaš brige, ostavi u čošak i pravo za... Vilev I kare da pomognem. Njegov sin dole u šopingu pije kahve, a ti pomaš njegovu babi. I vidit ćeš onda ah babu. Drugi dan ti prolaziš, a on tebe pita, ah babu, gdje si se umorio, hajde malo svarati na kahvu. I ti fino odješ i kahvu poedeš. Pa možda i kuju baklavu zadoviješ. Jer zato što on tebe sasmatra simpatično, ništa ti njemu nisi rekao. I onda ništa ti njemu ne govori, samo sjedneš i malo piješ onu kahvu i onu baklavu, sređuješ lijepo i ona se topi u tvojim ustima, a on pita, kaže, a Boga ti oklenzi ti. Aha, i ti njemu da fino kariš. A gdje studiraš? Pa to studiram na islamskom pedagoškom fakultetu. Aha, znači ti studiraš na tom fakultetu koji vas uče dobro. I onda čovjek od moga zna da je islamski pedagoški dobar razumijete jer se i prošlo pored njega džabati govori ja sam na islamskom pedagoško meni predavaju hećim i nauka hafizi neki on bi rekao dali vi meni dođete pa meni pokislo vi bi dobili i lopate po leđima kakvi vaši razumijete hoć da kažem taj primjer je ono što, što je poslanik alahov pokazivao vidjeli ste imali smo evo ovdje veliki broj primjera večeras tako da ne bi želio da Stvarno, na neki način, zaboravimo one primjere koji su ovdje čuli se, istakli se, vrlo je dobro ove primjere pamtiti, prenositi drugima i pohšati u svoj život i životni tok, jel tako, primijeniti. Zato molim Allaha želešanuhu da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kao čovjek koji je od krvi i mesa primijenio kuransku, dakle, jel tako, čitavu kuranski tekst i sve ono što je 23 godine nosio i pronosio i donosio tačno onoga momenta kada treba kao što kaže Allah dželešan u suri al u, u, u, žalna, kako ide ona ajeta afize u Kur'anem ima 106. ajete mogu sada da, da mi naum padne dakle ajetu kome Allah kaže i mi smo ga kao Kur'an wa Kur'anem se rekna wal-nasi ala muksin wanzalallahu i mi smo Kur'an tebi kaže nosili donosili spuštali povremeno dakle malo pomalo sukcesivno što vi vole kazati. Dakle, polako, da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao u nezelna utenzila i prema potrebi smo ti ga objavljivali. Prema potrebi. I zato pogledajte poslanikova selam faze. Niko ne gleda ove faze, onaj kada prenosi vjeru, mnogi od nas, nažalost, nego prenosi ono što je čuo. Odjedno mi sve prenese. Nijede, ljudi moji. Mi, kao vjernici, moramo gledati na naših poslanika, iselam. Moramo gledati na ashave i vidjeti kako su oni donosili. Jer pravi vjernik je kao pravi ljekar i on tačno zna koliko kome treba dati u kojom momentu, koji lijek i kada mu treba dati. Jer imate vi lijekova koji liječe, vidjeli ste, koji odagnavaju bolesti, ali on se daje jedna pilu na neveće, jedna ujutru. Ili ujutru na poodne neveće, ili samo jedna u toku dana. Jeste čuli jednog ljekara koji je imalo iskusan, osim onih koji su onaj, jel tako, kupili diplomu, da ti on kaže, evo, ova sad čitava flašca lijekova, odmaje za jedan dan makni. A u nas, hoćemo mi sve odjednom da ljudima stavimo. pogled kako je poslanik, ali se nam radio sa ljudima. Prvo, dva rekata, ujutro dva najveće. Nema ni podne, nema ni čindije. Nema, nema vaktova, vidite. Ide prvo, dva pa dva. Imao sam prilike slušati jednog šejha velikog iz Tunisa, kad sam tamo studirao, on kaže dolazi momak u Tunisu, vi mislite da je tamo sve islamijet, tamo ima ljudi koji ne znaju ni klanjati, ljudi, ljudi abdest kao kod nas, ima takvi ljudi, koji živi u poroci koja nikada ne klanja. I on samo čuo ezan, on ništa drugo ne zna od islama. I kaže, dođe jedan takav mladić, kaže, onaj še, eto ja bi ne, ne, nešto njega uhatio, aške za islamom, ja bi počeo da, da klanjam. Pa je njemu kaže, možeš klanjati, nije problem. Šta ima od namaza, kaže, klanja, eto dva rekata, on I kaže ja počeo taj momak kasnije pričao, počeo klanjati dva rek'ata sabah. Ja tuđim džamiju vidim ljudi klanjaju nešto prije farza za imamom. Kaže pa nešto oni klanjaju. Kaže to je sunnet. Pa mogu li ja klanjati? Kaže klanjaj. I on je počeo onda da klanja i sunnet i farze. Onda mu kaže podne bi klanjao, vidim ima onezna na podne, kaže može. Klanja četiri rek'ata. Domu on je četiri jeste sa imamom četiri rek'ata i to je tvoje. I oni hoćeo klanjao četiri rek'ata. Vidi klanjaju ljudi prije klanjaju iza I onda dođe šeju, kaže, šta oni klanjaju? I prije iza, pa tkari, to suneti, ne moraš ti. A on kaže, ja hoću. Klanjavi. I podne i sunnete i sun sunnete. Pa onda i kindija i tako ga je, onaj, on je malo pomalo prilazio, dolazio mjesec, dva dana i momak je ušao, što mi kažemo, u formu, zavolio vjeru, zavolio namaz i počeo sve, nam, onaj, sve reke, a te da klanja. Kaže, da sam ja njemu rekao, imaš četiri kocabaha imaš deset kod Podne, imaš osam kod Ić Indije, imaš pet kod Akšama, imaš trinaest kod Jacije, imaš dvadeset kod travije. imaš stotinu rećata za neke tamo noći, što oni naši kažu, e, kako bi se momak pokupio, rekao, odveja svojim putem, razumijete? Zato pogledajte kako je i poslanik, sallallahu alaih sallam, dobijao vjeru upravo tako, kao i post, vidjeli ste, bilo je prvo malo ašura, bile su neki postavi, drugi, prije nekog što je došlo u Ramazan 30 dana. Je treba se pripremiti za to. I zato vidite, oni ljudi koji znaju šta je vjera, koji znaju šta je ljepota, ti se ne angažuj više ne skiraj. Evo sad momci iz raznih dijelova svijeta vidite stalno pitanje upućuju što on je u svijetu gdje nema puno isla, islamjeta. Ali on stalno pita zato što se on zaljubio u djevojku koja se naziva Islam i otkrio je njene ljepote i ti više za njega nemaš problema. Tam vam da ode u Vatikan kod pape, on se nimalo neće izmijeniti, razumijete, kao vijernik i kao ona onaj njegov kapacitet imana, intenzitet vjere, neće nimalo spasiti, čak će još pojačati, ali prvo moraš da upoznaš. E to je ono dok čega želim da naglasim ovo, ovo što imamo danas u svijetu i ove razne frke i razne sekte koji imaju to je samo zahvaljujući tome što mi nismo bili agilni i što nismo slušali Allaha Đelešanu, da smo svi daje, kako kaže poslan onaj Allah kada naređuje u suri Jusufu, ali i selamu, i kaže mu, reci, ovo je moj put, pozivamo njega, Allah besireti, argumentirano, eneo meni tabijani, i ja i onaj koji me slijedi. Dakle, kogod ga slijedi, on je dužan da učini ono, ali argumentirano koliko zna. Nemaš, ima, nemaš pravo više od onoga nego što jeste. I zato je, ali selam, vidjeli ste, ružio ili kritiko obronio sahabe, onoga koji je ubio čovjeka, onoga koji je dao fetvu da se onaj mora okupati, iako je bio ranjen, rekao mu je okupaj se nakon dženupluka. Ovaj je umro, kad se vratio, on kaže, ubio si čovjeka, ubio si čovjeka. I ovaj je rekao da Bog, da mi nisam prije toga prešao na Islam, jedan od sahaba koji je dao tu fetvu. A sahaba bio? Nije svačije fetve dava. Nije svačije govoriti Ovako treba. Ne, ne, ne. ne Vidite. On je samo rekao što može u šarijetu. Ima u šarijetu mes, jel' tako? A ima i kupanje. I oni je njema rekao kupanje umjesto mesu. Imaš pravo na to. Zato čovjek mora sa argumentima da radi. Ako nastupaš na argumentima. U nas argumenti pet dnevni namaza. I to je naš argument. Da kajemo svom bratu, rođaku, hajmo polako u džamiju. Imamo danas podnik. To je naša dava. A nije naša dava da mi svaki dio, segment islama, mi pojašnjamo i svako od nas. Vidjeli ste, onaj, prošto tri knjige, on, on već širi onaj čitav islam. Pa ne može, ljudi moji. Zato kad ne pogledajte kod poslanika, ali i salam. Zatim, kada je onaj ubio, vidjeli ste čovjek kad izgovorio šahadet, pa on je samo zato, ali i salam kaže, teško tebi sutra kada dođe šahadet na sudnje dan. Razumijete? Ne može po svom nahođenju, ljudi moji. Zato... Čitajmo ova dijela sire i nadamo se da će ovakvi skupova biti još više. Ono što je mene posebno obradovalo kad sam bio prije dvije, tri godine na hađu, bili smo u tom centru koji, je tako, afirmira poslanika, ali selam, njegov sunnet i njegovu siru i sad je u planu i na niki način već je puno toga realizirano, u upriprem je tri stotine knjiga o poslaniku, ali selam, veliki knjiga, I to sve onaj hadisi vjerodostojni, svi oblasti njegovog života. Tako da imamo recimo jedan od dva toma samo o njegovom jelu. Šta je jeo, kad je jeo, kako je jeo, kako je počinjao, šta je učio. Sve vjerovodostvene hadisi koje najveća ulema u islamskom svijetu, dakle, valorizirala. Pa onda odjeću, samo jedan je tom za odjeću poslanika, ali i salam. I oni se odmah prevode automatski, evo, odmah se prevode na kineskom, ruskom, engleskom, francuskom, njemačkom i svim poznatim vjecima na svijetu. I zamislite sada kad se pojavi 300 tomova o poslaniku, ali i salam. Ima liko li onda pravo da kaže ja nisam znao kako je poslanik ali i selam radio djelavu. A svi ja di si? Virodoostojne, razumijete? I možete misliti koje je to bogatstvo? Zar ima neki čovik da se o njemu tri stotine knjiga napišu, svije, na svaka rečenica o njemu. A to se radi o poslaniku ali i selam i to ćemo najvjerovatnije imati ako Bog da uskoro znam da je tada kad smo bili već 30 knjiga prevedeno i urađeno za brojne jezike, a tako ide i na arapskom, a onda to će iti do tomova. Možete misliti koja je ljepota u našem lijepom poslaniku, ale i svaki detalj njegovog života je ispitan. Zato ona kršćanka koja je prešla na islam, kaže, ja nisam prešla na islam zbog nekih veliki ideja, nego videla kako muslimani žive i sve u islamu regulirano. Ako hoće da ode, videli ste u Venecuelu, Ili tako u toalet, on tačno zna kako će da ode, šta treba da uradi, šta treba da prouči, šta treba da da čini tamo kad izađe, šta treba da čini i tako dalje. I zato kod nas videli ste ljudi odu tamo ruke traže, pode tamo videli ste u onaj Venecuelu, a nije uzeo vizu, mla, ni nije onaj rešio krizu. Jer ti da uđeš, moraš da tračiš da vlada te očisti od onoga što navalja, da sačuva i džin džina i muški i ženski. I onda normalno žini u tim šupljim tamo od našim šoljama, čuče, sjede, tu ga poliješ još vrelom vodom, kad te zapucao, onda tražiš efendiju, jel učača ruke. I zato jedno, mnogi su danas svrnili zato što Ne slijede ovaj put. A ova kršćanka kaže, kad sam vidjela da su najbanalnije stvari riješene islamu, da tečno znaš kako ćeš i da hodaš i da ideš i da kojom nogom da kreneš, gdje da sjedneš, da ne možeš ostavlja dva, dva insana kad sjede, da, da ne možeš onaj šaptati ako su tri osobe, dvije da šaptuju, jedna da, da bude na neki način ugrožena. Sve je riješeno, svaki detalj. E, je ono što ćemo imati i u tim knjigama Kobogda, a sigurno ovakvim skupovima koji će biti, nadamo se u buduće, sve više, pa evo molimo Allah da nagradi sve one koji su bili pristupovali ovome, koji su organizirali, koji su bilo, na koji način doprinijeli da malo oćutimo našeg poslanika, isalam, da otvorimo svoja srca prema njemu, da ono što smo čuli, da primijenimo u našoj životnoj praksi i evo, zahvaljujem Allah uđeljšanu što je zenica je stvarno bila i ostala Zjenica Bosne i Hercegovine i ovim primjerom je najbolje pokazala, jel tako, kako se i čuva i kako se poštuje poslanika, ali i salami, ja sam bio onaj malo skeptičan, mislio sam da neće biti možda dovoljno publike, rekom, nije to, ni toliko publikovan, sam ja čuo da svijet priča o ovom događaju, Čim sam došao juče na prvo predavanje, ovde malo sam onaj navratio, video sam puno u salu, evo i večeras, to je znak da mi volimo našeg poslanika, salam, da smo mi oni koji radimo na tome da primjenimo naš lijepi šarijet ono koliko možemo, nas Allah ne duži više nego koliko možemo i da ćemo ovo što smo čuli prenijeti bar jednoj osobi. Nas 500 kad prenese po jednoj osobi u toku godine dana, sledeće godine dovede po jednu osobu, nas je hiljadu. Za dvije godine te hiljadu, po jednu osobu to su dvije hiljade. Dvije hiljade za tri, četiri godine nas je četiri hiljade. Četiri hiljade eto nas osam hiljada. I kad bi tako radili, mi bi za petnaest godina, odnos trenaest godina našeg mekanskog rada i deset godina medinsko za 23 godine imali u islamu, u šarijatu, ljude koji bili svjesni Allahove vjere i ja vam garantujem, ne bi bilo ovih problema koji imamo danas. Samo pokušaj tako poći se videti. Ne morate vi dovoti ode storcu samo jednog. Sledeći skup samo jednog. A vi kažete vidimo nema opet nikog. Jednog samo za godinu dana da vi jednog spakujete. I na kraju ono što je poslanik Alislamu zreti ali rekao da jednog čovjeka uputiš sa Allahovim dopuštenjem izunom jemrom kaže bolje ti nego krdo čitavi najbolji najkvalitetniji deva. Oni riđi deva. Buleti tako prenosi Buhari Muslim Taberani prenosi drugu predaju kojoj se kaže da Allah preko tebe uputi samo jednog čovjeka redulan wa ahidan hayrun leke mimma talaat alehi shamsu bagarebet Buleti je nego sve što Obasija sunce od istoka do zapada samo jednog nemojte navaljivati na sve komšije i sve rođake samo jednog Poslanik, ali selam, kaže, samo jednog da uputiš, bolje je ti je nego što obasja sve sunce od istoka do zapada. Znači, bolje nego sve banke, i Raiffeisen banka, i BBI banka, i ona Unikredit banka i svi ovi naši rudnici, zlata, srebra, uglja i stara jama i nova jama i sve ove jame i sama jame i sve ove druge jame koje vidimo, razumijete? I sve drugo što čovjek ima. Znači, nema biznisa boljeg nego bit daja. A zar ne može od nas neko uzeti komšiju, brata, rođaka pa ga spakovat za godnu dana, braći moja brada? se nas pet hiljada u Bosni, imamo deset hiljada. Deset hiljada čvrsti vjernika, Sljedeće godine ima dvije hiljade, dvije godine, tri godine četiri, osam, i to se tako reda i rješava. Prema tome mi sutra mogli da imaš i partiju i stranku, svi ljudi koji su čestiti, zato je kod poslanika, ali je selam, ostavio generaciju kome god su dali, da su dali Hilafet bio bi dobar, da su dali bio bi dobar, da dali Ebu Zervilo Gafari bio bi dobar, dali su Ebu Bekru pa onda Omeru, videli svi su bili dobri u prvnijim generacijama, zato što su bili pripremljeni Mi, nažalost, sebe ne pripremamo, one i za sebe, nego ovako održimo pokovi vaz, mislimo da je to, jel' tako, formiranje i na neki način usmiravanje ljudi. Ne. Nego ovaj način kako je radio poslanik, sallallahu alaihi sallam, zato sugeriram da što je moguće, više čitamo ova naša dijela i sire i adijska dijela da bismo spoznali u istinu način kako je poslanik alaihi sallam radio i ne samo onaj konačan završetak njegovih daveskih metoda, nego i faze po kojima je on ljudima prilazio i kako im je dostavl Pilulo po pilu kao najiskusniji ljekar i onda su dakle ozdravio društvo. Mi nećemo ozdraviti društvo kad im saspemo onaj čitavu lopatu, oni pilula. Nećemo. Samo možemo još čovjeka pokvariti ili ga unakaziti. I zbog toga kažem, o tome vodimo računa, pa evo molimo laš Ana, na kraju da vas nagradi sve za trud koji ste uložili i vidim da da je i kažu i sinoć bilo dokasno na večer, evo večeras to je jasan znak naše narodnoj ljubavi, ali tu ljubav sad trebao mi isto tako i drugima plasirati, emanirati, da i oni zakače malo tog ruhanijeta ovoga lijepog, pa da onda budemo još bolji, ne samo mi, nego i oni s kojima mi živimo, radimo i dijelimo kulu kao lihaza. U astakfirullah alihi wa lekum, wa sallallahu ala sejidina muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Dala zašao nagradi profesora, doktora Šefka Kurdića na ovakvom prelijepom izlaganju i ta manda nam popuni sve ono što smo uh, slušali do sada u ova uh, protekla dva dana. Uh, sada bi zamalio organizatora da uh, našem doktoru uruči jednu skromnu nagradu.